Лоуренс Блок Ліки Еренграфа. Гарднер Бриджвотер крокував по кабінету Мартіна Еренграфа Величезний, могутній колос. Поруч із ним маленький адвокат почував себе польовою мишкою. Якби я хотів убити цю жінку, правий кулак Бріджвотера врізався в його ліву долоню, я б це зробив. Я б вдарив її по голові чимось важким, молотком або кочергою, на ковальнею, подумав еренграф, бетонною плитою, невеличким фольксвагеном. Або я міг би скрутити їй шию, гримів Бріджвотер, або забити до смерті. «Ось цими руками!» В пам'яті Еренграфа з'явився сільський коваль Лонгфелло. «Коваль, могутній, з сильними руками», – процитував він. «Вибачте?» «Нічого, нічого. То ви кажете, якби у вас виникло бажання вбити, ви б реалізували його без проблем». «Отрутою я б не користувався. Це зброя слабких, хитрих та боягузливих». Однак вашу дружину отруїли. Так вони кажуть. У середу після обіду вона поскаржилася на нудоту та головний біль, прийняла ліки і лягла відпочити. Коли вона прокинулася, її здоров'я погіршилося. Вона задихалася. Я відвіз Елісу до лікарні. Її серце зупинилося ще до того, як я встиг заповнити опитувальник до страхового полісу і причиною смерті стала досить незвичайна отрута. Брічвотер кивнув. Сідонекс. Без смаку і без запаху. Кристалічна речовина. Токсичний вуглеводень, що отримується як побічний продукт при виготовленні полімеру, з якого потім відливають якісь деталі. Та кількість сідонексу, яку виявили в організмі Еліси, могла звалити і слона. Ви нещодавно придбали вісім унцій сідонексу? Так. кивнув Брічвотер, у нас на горищі завелися білки. Розумієте, дерева біля будинку розрослися, і з гілок їм стрибнути у вікно горища, справжня дрібниця. Білки шумлять, паскудять, та ще й дуже хитрі, у капкани не лізуть, отруєну приманку не чіпають. Як може бути таке, що наука, яка вигадала на не змогла знайти спосіб боротьби з гризунами, що оселилися на горищі. І ви вирішили позбутися їх за допомогою Сідонексу. Я подумав, що варто спробувати. Я змішав його з арахісовою пастою і розкидав шматочки по горищу. Білки люблять арахісову пасту. Однак ви викинули Сідонекс. Поліцейські знайшли майже повну банку. На дні вашого контейнера для сміття все правильно, розумієте? Нещодавно я побачив, як сусідський собака піймав білку і подумав, що ця білка отруєна сідонексом, тому і стала легкою здобиччю. Якщо ж собака з'їсть кілька таких білок, отруїться сама. Крім того, як я вже казав, отрута зброя тих, хто боїться чесного поєдинку. Навіть білки заслуговують на те, щоб з ними боролися відкрито. На тонких губах Еренграфа з'явилася посмішка, але відразу зникла. Залишається тільки зрозуміти, як потрапив Сідонекс в організм вашої дружини. Для мене це загадка, містере Еренграфе. Не підбирала ж бідна Еліса шматочки арахісової пасти з підлоги на горищі. Уявити не можу, як це могло статися. У поліції, звісно, є своя версія. Ох вже мені ця поліція! Я вас розумію. Вони впевнені, що ви підмішали смертельну дозу Сідонексу у вино, яке ваша дружина випила за обідом. Отрута без смаку та запаху. Так що її не відчуєш навіть у воді, не те, що у вині. Дозвольте запитати, яке вино вона пила? Нью Сен Джордж а що подавали на друге? Здається, телятину. А яка власне різниця? Ньюсен Джордж перебиває смак телятини. А про Сідонекс годі й казати. Поліція стверджує, що келихи були вимиті. А решта посуду – ні. Келихи кришталеві. Я завжди мию їх вручну. А решту посуду Еліса ставить у посудомийну машину. Як ваш адвокат? Я зобов'язаний торкнутися кількох делікатних тем. Я вас уважно слухаю. Ваша коханка, молода жінка, чекає від вас дитину. Ви і ваша дружина не дуже ладнали. Ваша фірма, яка приносить чималий дохід, останнім часом відчуває нестачу оборотних коштів. Життя вашої дружини застраховане на 500 тисяч доларів, які, у разі її смерті, Отримаєте ви. Крім того, ви її єдиний спадкоємець і дістанеться вам чимало, навіть з урахуванням сплати всіх податків. Все вірно? Так, визнав Брічвотер. І поліції це здалося підозрілим. Цим я не здивований. Брічвотер несподівано зупинився перед столом, сперся на нього могутніми руками і нахилився до маленького адвоката. Містере Еренграфе, Його голос знизився майже до шепоту. Як ви думаєте, визнавати мені свою провину? Звичайно, ні. У цьому випадку можна буде домовитися з прокурором про пом'якшення звинувачення. Але ж ви ні в чому не винні, здивувався еренграф. Усі мої клієнти не винні, містере Брічвотер. Так, я беру великі гроші за свої послуги. Хтось може сказати «скаженні», але отримую я їх лише після того, як мого клієнта виправдали, і всі звинувачення з нього зняті. Я маю намір довести вашу невинність, містере Брічвотер. після чого я і отримаю належний мені гонорар. Я розумію. А тепер, еренграф підвівся, давайте розбиратися, що ми маємо. «Ваша дружина їла те саме, що й ви?» «Цілком правильно. І пила те саме вино?» «Так. У вині, що залишилося в пляшці, отрути не виявлено. Але я міг кинути кілька кристалів Сідонексу їй у келих. Але ви цього не зробили, містер Брічвотер. Так що давайте не забивати голову подібними нісенітницями. Здається, ви сказали, що одразу після обіду їй стало зле. Так. Вона відчула нудоту, і у неї розболілася голова. Нудота і головний біль. Ви ж не лікар містере бріч -وتер. так що ви не можете вважатися експертом у цих питаннях. Вона лягла відпочити? Так. Але спочатку прийняла ліки. Саме так. Аспірин чи щось таке? Якийсь патентований засіб – дарнітол. До його складу входить аспірин. Еліса приймала його майже від усього чи то погане травлення, чи подагра. Дарні тол, повторив Еренграф. Засіб від болю. Так, боле заспокійливе. кивнув Брічвутер. А також протисудомне, прочищаюче та інше. Одним словом, панацея, ліки від усіх хвороб. Еліса в це свято вірила містере Еренграфе. І мені здається що цим значною мірою і обумовлена ефективність цього препарату. Я не приймаю ліків, ніколи не приймав, а головний біль у мене проходить так само швидко, як і в неї. Брічвотер засміявся. У будь-якому разі, в якості антидоту від Сидонексу, Дарнітол не годиться. Цікаво, протягнув Еренграф. Подумати тільки. Її вбив Дарні Тол. З їхньої першої зустрічі минуло п'ять тижнів. І за цей час настрій клієнта Ренграфа помітно покращав. Гарднера Бріч вже не звинувачували в убивстві дружини. Я відразу ж подумав про це. Поліція зациклилася на екстраординарному співпадінні вашому придбанні Сідонексу, який ви вирішили використати. Для знищення білок. Я ж виходив з презумпції вашої невинності, тому кваліфікував цей збіг як той, що не має відношення до справи. І тільки коли інші чоловіки та жінки почали помирати від отруєння Сідонексом, картина почала прояснюватися. Вчителька в Кенморі, пенсіонер у Лакауені, молода жінка в Очард-парку і ще багато інших, вставив Бріджвотер. Усього 11, чи не так? 12, поправив його Еренграф. Якби не диявольська хитрість отруйника, йому не вдалося б так довго водити поліцію за ніс. Я не розумію, як же він цього досяг, не залишаючи доказів, пояснив Еренграф. Отруту і раніше підмішували в таблетки тих чи інших ліків. А один чоловік, здається, в Бостоні Підсипав миш'як у цукор в кафетеріях. І хоча вбивства спочатку здаються випадковими, згодом між ними виявляється зв'язок. Але цей убивця додавав отруту лише в одну капсулу в цілому флаконі. І жертва могла спокійнісінько приймати ліки. До того часу, доки не ковтала фатальну капсулу, слідів у флаконі не залишалося. Тому поліція і не могла вийти на слід злочинця. «Святий Боже!» Поліція відправляла на експертизу флакони з дарнітолом, які щоразу опинялися серед речей покійного, але не знаходила в таблетках нічого кримінального. Але кількість загиблих зростала, і зрештою не залишилося жодних сумнівів, що смерть цих людей пов'язана з дарнітолом. Поліція заарештувала всі запаси цих ліків в аптеках і з'ясувалося, що у флаконах є лише одна капсула з отрутою. А як же вбивця? Його знайдуть. В цьому я не сумніваюся. Це лише питання часу. Еренграф поправив краватку у широку синю і вузькі золоту і зелену смуги, що чергуються. Краватка Кейдмунського товариства. Віднедавна вона стала його улюбленою. Не здивуюся, якщо це виявиться. Один зі співробітників підприємства, на якому виготовляють Дарнітол, який розлютився на керівництво, таке трапляється. Або якийсь неврівноважений тип, якому не допомогли ці ліки. У результаті 12 покійників і фірма на межі банкрутства. Якось мені не віриться, що зараз хоч хтось купує Дарнітол. Бріджвотер зітхнув. А мені здається, що справжнього вбивцю не знайдуть. Знайдуть, обов'язково. Поліція не любить залишати справи незакінченими. До речі, про незакінчені справи. Якщо чекова книжка з вами, сер? Так, так, звичайно. Бріджвотер виписав Мартіну Еренграфу чек на дуже пристойну суму. На мить його рука завмерла над тим місцем, де потрібно було поставити підпис. Можливо, він подумав про те, що платить гроші людині, яка начебто нічим йому не допомогла. Але хто ж знає, які думки насправді бродили у голові Брічвотера. Він підписав чек, вирвав його і з поклоном простяг адвокату. «А що б ви пили під телятину?» – запитав він. «Вибачте, ви сказали, що Ньюсен Джордж перебиває смак телятини». «Яке вино вибрали б ви?» «Насамперед, я не вибирав би телятину. Я не їм м'ясо». «Не їсте м'ясо?» Бріджвотер, схоже, міг легко з'їсти цілого барана. «А чим же ви харчуєтеся?» «Сьогодні ввечері я їстиму запіканку з горіхів та соєвих бобів. Під неї чудово піде Ньюсен Джордж. А можливо, я віддам перевагу пляшці Шамбертіна?» Шамбертін і запіканка з горіхів та соєвих бобів залишилися лише приємним спогадом, коли чотирма днями пізніше охоронець привів маленького адвоката в камеру, де на нього чекав Еванс Уіллер. Адвокат у дорогому темно-сірому костюмі, блакитній сорочці та краватці кольору морської хвилі разюче відрізнявся від свого клієнта – високого, худого, немов молодий Лінкольн у смугастому комбінезоні та джинсовій сорочці. Клієнт був у стоптаних кросівках, адвокат – у начищених шкіряних туфлях. Однак, зазначив Еренграф, вбрання це молоде куличило. Навіть плями від реактивів на комбінезоні та заштопаний рукав сорочки. Містере Еренграфе, Увіллер простяг руку. Прошу вибачити, що приймаю вас у такій неналежній обстановці. «Підозрюваних у масовому убивстві не селять у пентхауси». Він сумно посміхнувся. «Газети називають те, що сталося, злочином століття». «Це ні відмахнувся Еренграф. «До кінця століття ще далеко, але злочин безсумнівно дуже серйозний, і зібрані докази ставлять вас у делікатне становище». Тому я й хочу, щоб ви були на моєму боці, містере Еренграфе. Це зрозуміло. Мені відома ваша репутація, сер. Ви творите дива. А мене, зважаючи на все, врятувати зможе тільки диво. Вас може врятувати фахівець із затягування розслідування, якщо воно сильно затягнеться, обурення громадськості